וישבע עוד דוד, ויאמר, ידוע ידע אביך, כי מצאתי חן בעיניך. ויאמר, אל ידע זאת יהונתן, פן יעצב. ואולם, חי אדוני וחי נפשך, כי חפשע ביני ובין המוות. ויאמר יהונתן אל דוד, מה תאמר נפשך, ואהשה לך. ויאמר דוד אל יהונתן, הנה חודש מחר.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 ועשית חסד על עבדיך, כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך, ואם יש בעוון, המתני עתה, ועד אביך, למה זה תביאני? ויאמר יהונתן, חלילה לך, כי אם ידו אדע, כי חלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך, ולא אותה אגיד לך? ויאמר דוד אל יהונתן, מי יגיד לי?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 ויאמר, שלחני נא, כי זבח משפחה לנו בעיר. והוא ציווה לי, אחי, ועתה, אם מצאתי חן בעיניך, עמלת נא ואראה את אחי. על כן לא בא אל שולחן המלך. וייחר אף שאול בי הונתן, לו, בן נעבת המרדות, הלא ידעתי, כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. כי כל הימים, אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיכון אתה ומלכותך. ועתה, שלח, וקח אותו אלי, כי בן מוות הוא. ויען יהונתן את שאול אביו, ויאמר אליו, למה יומת? מה עשה? וית אל שאול את החנית עליו להכותו, וידע יהונתן, כי חלה היא מאם אביו להמית את דוד.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 ויבוא הנער עד מקום החצי, אשר ירה יהונתן. ויקרא יהונתן אחרי הנער, ויאמר, הלא החצי ממך והלאה. ויקרא יהונתן אחרי הנער, מהרה חושה, אל תעמוד. וילקט נער יהונתן את החצים, ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומה, אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יהונתן את כליו אל הנער אשר לו, לא, ויאמר לו, לך הבי העיר. הנער בא, ודוד, קם מאצל הנגב, ויפול לאפיו ארצה, וישטחו שלוש פעמים. וישכו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד הגדיל. ויאמר יהונתן לדוד, לך לשלום.